Няма официален онлайн източник за правописа на български язик. Предупреждават специалисти от платформата Как се пише в навечерието на Деня на Будителите 1 ноември. Правописът ни все още е аналогов и не е осведомен за съществуването на интернет, пишат те. Добър ден, казвам на Доротея Николова, учителка по български язик. Добър ден. И на доктор Павлина Върбанова, създател на платформата Как се пише. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно да съм в ефира на Хоризонт. Нека да кажа, че ви познаваме от инициативата Думи на годината свъобразно езиково социологическо проучване на важните думи. А, то се превръща винаги в огледало на обществото ни, но сега към грамотността. Защо е важно да бъде чута вашата аларма, че няма официален правописен речник онлайн? Може би да започнем с един парадокс. Всички ние а, виждаме, че когато хората пишат в интернет, допускат грешки. И сме много критични към тези грешки. Правописни, пунктуационни, граматични, всякакви грешки. Но, в същото време, тези хора, които искат да се научат как се пише правилно в интернет, не могат да намерят в същия този интернет официален, достоверен, пълен източник, откъдето да черпят информация за това. И... Вече сме 2023 година. Когато а, през 2012 година, а това ще реча преди 11 години, пуснахме онлайн сайта как се пише, аз наистина не очаквах, че ще измине толкова много време и все още официалният правописан речник ще бъде единствено и само на хартия. А наистина ли това е така? Няма ли нещо като речник на български язик, който е достъпен онлайн? А, така изглежда, когато потърсим в търсачката, излизат няколко различни речника, които можем да достъпим. Повечето от тях а, са предполагам, качени от хора, които милеят за грамотността, но те не са със сигурност от Института по български язик при БАН, които са призвани да определят нормите в български язик и да ги споделят с нас всички българи, за да можем да ги прилагаме. Тоест акцента е върху думичката официален? Официален, защото в тези речници има много неточности, ние ги откриваме. Но едно по-невъоръжено око, по-доверечиво, моите ученици, например, в училище как мога да преценят дали да се доверят или не на този източник а, така че това е изключително ключово, от ключово значение и нещо друго бих искала да кажа много ми липсва един силен авторитет зад български език. толкова много години минаха наистина от издаването на последният официален правописен речник през 2012 -та. липсват лица, гласове от официалните институции които, пак казвам, са призвани да се грижат за български язик и да определят неговата нормативност, които да ни казват на всички нас какво е правилно към днешна дата, как ние да можем да бъдем да продължаваме да бъдем грамотни и да се развиваме, и това нещо да се популяризира и достига до хората, които защото не всички хора всъщност са неграмотни, защото просто така им се ще да са неграмотни грамотността, едво посочен процес. А, още, още един ключов израз към днешно време. Сега вие казвате нещо, което би трябвало да ни накара дълбоко да се замислим. Че офлайн, правописния речник, т.е. този, който е речника на хартия, а, не е преиздаван от 12 години насам. Просто не мога даже да го, да го повярвам това, защото нали, езика се развива, а, има, има и нужда да бъде апдейтван извинявам се за, този, за тази чуждица но а, да бъде вкаран в Правил речника а, и това което да бъде вкарано и това, което всъщност а, са нови думи а, вече усвоени а, неологизми, чуждици начина на изписване езика е нещо динамично няма как един речник да остане застинал във времето така е, права сте и интернет дава тази възможност а, официалната информация, официалния правопис да бъде непрекъснато обновяван и допълван, коригиран също така. Но нека да кажем, че поначало а, нормата се характеризира с известна консервативност. И а, не е добре тя да се а, основни правила, имам предвид, да се променят а, всяка а, година, да речем. А, така, че а, тази периодичност от десетина години, на които това беше период, а, който трябваше да измине, за да се появи следващия официален правописан речник, за мен а, не, не буди не, тревога. За голям да. проблем. Тревог, тревогата ни е, че тази информация липсва онлайн. И ние няма как да направим справка в интернет и да сме сигурни, че дадена дума се пише точно по определен начин. А, нека да кажем и нещо важно. В началото на 2022 година беше оповестено, че а, се слага началото на разработването на една ам, официална езикова платформа в интернет с названието Берон. Това е по проект на МОН. Има целево финансиране от Министерството на образованието и науката. Но ето, наближава, наближава вече крайния срок, който е в края на тази година. И ние нямаме никаква информация до къде е стигнала работата по тази онлайн платформа. Това ни тревожи. Това ни тревожи много. <къкъм> да повторим, за да стане ясно. Толкова много време ние нямаме онлайн речник. Също така и не знаем кои за тези хора, т.е. не ги виждаме, не ги чуваме, които се грижат за българския език. И освен това, от две години официално се разработва такава платформа, а, възложена на Института по български език при Бан. А просто аз никъде не мога да срещна и да разбера докъде са стигнали, и какво се е случило и вчера след като пуснахме нашата тревога до медиите трябва да кажа, че Министерския съвет е, е, е изпратил сигнал до Министерството на образованието и науката, тъй като те са компетентния орган, следствие на нашата информация, която споделихме и очакваме това да стигне и до Института по български язик при Бани и да видим в рамките на два месеца, доколкото на мен ми става ясно, трябва да получим отговор. Така че в този смисъл сме приятно изненадани от тази реакция. Добре е, че го казвате. Ние пък от Хоризонта следим внимателно тази тема, така че предполагам, че още утре в следващото издание на хоризонт до обед ще има повече информация, защото наистина стои отворен този въпрос. Но аз искам да ви върна на голямата тема за неграмотността. Това предаване започна с темата за политическата неграмотност, на недействителните бюлетини, с проблемите, които срещнаха голяма част от гражданите на тези конкретни местни избори на първия тур. Можем ли да кажем, че дългосрочно неграмотността е Капана пред обществото ни и че това е видимо даже в политическата неграмотност, която лъсва по време на избори. Поредните местни не правят изключения. Следите и изказа на политиците, на политическите лица. Какво виждате там? Неграмотността е много широко понятие и ние виждаме на всички равнища и в много области, за съжаление. Няма как да очакваме, че един човек, който а, има ниска езикова култура, той ще има много висока култура в областта на финансите, да речем, или в а, юридическата област ще може да взема правилните решения в своя личен живот, когато изникне, пред него изникне, да речем финансов въпрос или а, правен въпрос. А, в политическата култура на нашите а, видни общественици и личности също прозира тази обща неграмотност а, за мен и ако нещо ми липсва в чисто езиково отношение, а, това е а, това са ярките послания, запомнящите се а, думи. Ако ще те липсваме и а, а пломба, с който се изричат тези думи, липсваме интонацията, от която да личи, че тези хора наистина искат да направят нещо и са способни да го направят? Да се върна за момент на грамотността и неграмотността. Знаете, че в... когато говорим за ученици, непрекъснато да повтаряме за така наречената функционална грамотност и респективно функ... функционална неграмотност вече се научих да го превежда много бързо този термин, когато някой ме попита да не можеш да разбереш и да се справиш с това какво се случва в света това е функционалната неграмотност това не е само да хванеш един текст, да започнеш да го четеш и да не разбереш какво пише в него защото наистина това се случва колкото и все още да ми се струва невероятно едно изречение да не можеш наистина целия му смисъл да разбереш а да не можеш да се ориентираш как да се справиш в света и какво се случва в него. Тоест, това, че на изборите на нас ни е трудно да се справим като цяло, като общество, е пряко свързано с грамотността. А това да можем да разбираме света е пряко свързано с езика. Начинът по който ние работим с езика, уважаваме езика, развиваме езиковата си способност, защото тя е мисленето ни. В крайна сметка има връзка между граматика и логика. нали? Да, така. Тех, че, и ако не разбираме кой извършва действието, да. т.е. кой е виновен, кой е отговорен да. за действието, не разбираме и, а, и какво се случва около нас. Този ряд на мисли смятате ли, че част от нашите проблеми идват наистина заради а, езикови двусмислици, включително и граматически двусмислици в примерно прекомерната употреба на страдателен залог. Така се едно, че а, няма, няма конкрет, конкретен субект, който е отговорен за дадено действие, а така като че ли то се случва е, е така от въздуха, а, в а, някаква форма на всъщност на случвани се заради обстоятелствата, Та, а не защото някой е направил грешка. Ето в този ред на мисли да кажем, че и глагола случва се, mm -hmm. много често се употребява, включително и в публичната реч, вместо да кажем става, провежда се. Има, има други синоними, които са уместни в конкретните случаи, но този глагол, случва се, той е универсален и на практика ние го използваме като че ли винаги, когато не можем да намерим точната дума, точния глагол, който да употребим в конкретното изречение, а и случва се носи някакво по-общо значение, че нещо просто се случва, без някой конкретно да го е направил. За страдателния залог а ми ето, езика ни дава възможност да не посочваме понякога, когато ни изнася, простете ми за употребата на тая дума, а, когато ни изнася, да не казваме кой върши действието. Не всички езици дават такава възможност българския език и е сред тези, които имат страдателен залог и да, ползваме я доста активно. Сега няма да влизам в това да казвам неща, които хората обикновено си казват разговорно, но да, тази държава някой друг нещо ни направи. <същи> Не сме ние. Кои са тези други, тези хора? Ние сме. Няма други. Това е. А, може би това води и до някакво, как да го определя, а, объркване много често а, и медийно, в изказа, но виждаме и, че сложният юридически език също допълнително осложнява картината, когато не е ясно, примерно, а, има ли отговорност Централната избирателна комисия за това, което се случи с решението да няма машини на първия тур. А, когато четем юридическия сложен изкъс на решението на Върховния административен съд, както колеги вече го определят, решение, което казва и вълка си, и агнето це цяло. А, и ЦИК е права, че спрява машинното гласуване на първи тур, обаче пък а, трябва да бъде пуснато машинното гласуване за втори тур, нали? Ако се опитаме да си го преведем на език човешки. А, тази връзка между а, граматика, логика и политика, смятате ли, че ще се оправи, ако станем по-прецизни към езика като цяло? Ако станем по-прецизни към себе си, към езика като цяло, ние ще виждаме много по-добре какво се случва около нас. Ние ставаме безпомощни. Това се случи няколко часа преди ние да отидем до урните. И ние стояхме и не можехме да направим нищо. Значи, трябва да изискваме първо към себе си, след това към политиците, които ни управляват и то много сериозно, като виждаме най-малките неща. Това става, когато се усъвършенстваме и можем да мислим. Но бих допълнила, че когато имаме такива сложни области, в които не сме специалисти, ние а, като че ли нямаме кой знае колко много полезни ходове. И аз да речем в тази юридическата област, след като не съм специалистка, а, избирам да се доверя на специалист, а, който просто ме е спечелил с това, че гледа обективно на света и процесите в него. Сега, в последните 11 години, точно вие като такива специалисти и като създатели на онлайн платформата Как се пише, се превърнахте в един толкова надежден източник за езиковата ни култура, на практика запълвайки празнотите. Въпреки това обаче, ето вие отправяте апел към езиковата институция в страната, Българската академия на науките. И какъв е вашия апел? Да е ясно върху какво работят и да има резултат, ако разбирам правилно. Да е ясно върху какво работят и да се появят в пространството, да бъдат с нас, до нас, до българския език, да станат за станат зад него. Защото ми се случва на мен, като учител по българския език и литература, най-различни хора да ми звънят и да ми пишат, за да проверят нещо. Как се пише? А, да не говорим доктор Палинова Арбанова с нейната платформа, как се пише. А, хубаво е, бих им отговорила. Винаги, но за много от случаи, те ще отворя правописния речник, за да, видя какво, за да съм сигурна, за да проверя. Защото и себе си проверявам. Трябва да има, трябва да застанат за това тези хора, които определят нормите. И, и да го направят и онлайн, а не само на хартия. Именно. Тоест да не чакаме следващото хартиено издание. Точно това е акцентът. Пълен, официален, правописан речник онлайн. Пълен и онлайн. Ето това липсва в българското интернет пространство. Въпреки, че вие го запълвате, отправяте този апел към институцията в областта, института а, по български язик. Не бих казала, че сайтът е в състояние да го запълни. Просто това не е и неговата цел. Няма как физически е невъзможно, тъй като ние сме изключително ограничен кръг от хора. Нямаме физическата възможност да го правим в свободното си време. Много ви благодаря, учителката по български язик Доротея Николова и доктор Павлина Върбанова, създател на платформата Как се пише с един апел да бъде качен онлайн официалният правописан речник на български език, защото той е незаменим и трябва да е онлайн. Да се обновява, да се апдейтва, ако използваме аналогията и тази чуждица. А, и а, защото, подобно на голямата тема, от тези местни избори, на които Централната избирателна комисия а, сприя на първи тур гласуването с машина и остави всичко на хартия, така и официалният правописан речник на българския език трябва да помисли да бъде и онлайн в 21 век, а не само на хартия, защото иначе грамотността ни е в кърпа вързана, включително и политическата. Благодаря ви!